الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي واشادو الله اله الا الله وحده لا شريك له واشادو ان سيدنا ومولانا محمدن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہو و بالوالدین اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَإِذَا مَزَحُوا فَإِنَّهَا لَهُمْ فَهَذَا لَذَّةٌ وَقُرْ رَبِّنْ حَمُهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا زَمَا عِزَتْ مُنْدُو عَوْرِدُنْ قُوْ حَزِرِنُو دُسُورَتِ بَنِي اسرائیل پِنزَلَّسَ مِنْ پارے سې ماستا مستا سمخ کې ولستا په دې آیاتونو کې احسان د مور او پلار سره او خپل ولي سره رحمي پالل او سره نورم دې حقوق دي خو پاغ او ټول حقونو کې د مور او پلار حق مخه کړې پس د حق د الله نه حق د الله مخه وکړه ربک الله تعبدو الا ا لمبه حق د الله ده او په انسانانو کې لومبه حق د والدینو ده نو د والدینو سره احسان چستا په نيز باندې د وړوډا ګانشي یا یو دغې نه کمزورې شي نو تب هغه صدا غلط خبرونه کې هغه بارټې نه هغه تب خوي نه دې عزت مندې کې هغه لباد رحم میره را باندې سره کې او دوابو وو لغوا له الله په دې دوالو داس رحم وکا زگا چده زما پو ما شمواله کی تربیت کره او زما ماشوم ما ما شم بچه پلار داو سورا خسته تربیت کئی ار پلار دا کوششکی چې زما بچه خصبک ہوئی زما بچه خو خوراکو کی زما بچه خگاری کې او گردی زما بچه یعنی ټول آغا د دا د اولاد د پاره اسانه پیدا کړي موږ کلاغ اولاد غشي نو د هرې مسح په اشتا د والیدنو سره او کنيشتا خو یو پلار جسمانی دي چې د ان پلار او نه پیدا دي بل مور او پلار هغه روحاني دي جسرهنګي د مور بلار جسمانی داغې عزت لازمو لو دانګي د روحاني داغې پرورش پرورشه عزت لازم ده زه کارم پرورشکي د علم پرانا د دین پرانا باندې امام بوخاري رحم الله بواقیاتو کی راضی چاوي جمازه ور ما با چ لومبې دعا کوله ما و خپلو استادزا او ته دعا کوله ر خپلو استادزانان حق زما زیاتو په نسبت دوایننو یک د دواینو حقمو ننفسې نفس نه پیدا او ننفسې دغې زما د خوراک او د سکاک تربیت کی اوزې پیدا اوما اصل تربیت زما روحانی ازما استادانو کړيو علم کې دين کې ایمان کې اسلام کے زما د استادانو ډېر لایاسو نويمان بخاري وی چکه لا ما به دعا غوښتا نزول به په استادانو یادو ما او د خپل استادانو د دعا نه رسو بیا سو کې یادو ما والدين درو حق لري امام بغاری آغاز دا سактерه او چه آغاز دا کتاب بھی چې هر چه حدیث ده بارا آغاز دور کات منز کر�� لی ده آر حدیث ده بارباز محدیسی نووی چه آغاز غسل کرر اے حر حدیث ده بارا آغاز, آغاز آودس کرر اے آودس کرر اے دور کات منز کرر اے چه اللہ زمان حدیث زمانه رستو قبول کا مخلوق کې او چلوه له لسته ذخیره پاتیکا کا امام بخاری کتاب متداول کتاب ګرځیدل یو انسان څنګه بخاری شریف نه لسته هغه د درستانه عالم نشوي ویل کته دوره کړی داوره د دا احادیثو بخاری ختم دے علی قدر بخاری شریف ختم دے مسلم نوے نسائی نوے تعاوی نوے ابو داود نوے معتاد امام مالک ختم نوے امام بخاری کتابونو خدیلی را حادیسو اغا امام بخاری چاہا ډیر محنت کرے ہو اغا امام بخاری چاہا دا حد نتیر شویو پہلن پسے اغا امام بخاری رحم اللہ اغسل کل چی ول امور په خېکړې اوی بچیا دا ځان سراواله دا بستا خوراکې او علم لا لار شه بغداد تا امام بغاری اغسل کل چی سلک کوळी والو ورک کوळी ځان سراواله سېدو مور بچی 16 ماينه دا هوته نیوی چدازه وقاګا دې دربا نه سروم میخه دربا سروم پورتل کې بچا څا نوکر شي 500 روپي دياري بکه دا ما ده دا د نوو په کار دا ویلې چپلار دې مرله یتي په چه په کار دی چموږ له سماعتو ګړو وکي نو سلو کلچو د امور په هګره او د بغداد په سفر روان شو او داغه په بارک کی مورخی لګی چا کلا بغداد طلال نو پسلو روزو کی دو ټول بغداد اله می راونکو داس ذہنو داسه تقوادارو دلته ټول ملګیا الهکه ییږي سبق می نه یاد ییږي ستا بس سبق یاد شه بیا دبا امام بخاری غنده ادب ځان کی پیدا ک چستا ذهن به د بجلی کرنټي امام بوخاری د دو استادانو دوړه حته لوڅ کوشش کاو چاغه زه په خپل دعا کې لمبی خپل استاد یادو بهرستو مور او پلار یادوم حلال کې د مور او پلار حق مخ کې ده خواغه وې څنګه چې جسمانی زمو والدینه روهانی هم زماده نما تربیت یې کړه د مور او پلار نه هونف پیدا شوم ما پزمه کې گذار کړم اصل تربیت دو نورانیت د علم د قران د دین د احادیث او د پوی د اسلام د ایمان د اخلاقیا دا علم خماله زمو استادانو راکره که زمو استادانو ما ساده मेहनत نه وکره زب فضي مقام نن نو نس د کزارنه الله تعالی مقام جوړ کړ کم خلق چا د خپل او استادانو عزت ساتل برقرار ساتل داغی توهینی نه دا کړې الله داغی بچیو هغه له مقام او نسب کړی دایمان بخاري نو پسلو رزکه د بغداد علما راغونډی وایمان بخاري او چا را علم دې د بغداد راغون کو نو کو تر ما وایمور ماخده بغداد چې سور علم او د اما دا غي نزدک کو وی اوس نو بل سفر زم نو بیا او سره مور او خور روان شو چې په بل سفر روان شو نو مور او وی چې بچیا خور به سره د لزی زبا د سره ملګرتیا کوم او خور به د خدمت کړي نو په سفر روان شو مور او خور ورسلو سوره ما دې کوله نو خور ولا روټه بوخولا کفلي وينځري او مور به تایید کاو ملګرته اقولا دواګانه غوخته امام بخاری زر استادانو کا دا علم داسه پاسا نه حاصليږي تيزه بس موږ کا وا او ز او استاد پس خبره کاو بل پس او ز ډاز ور کاو دا به نگی ګروړه د علم یولوی مقام ده ستا په لکه بده استاد عظیم قدر وي ستا په لیک بچا په سیموس کې داغه باندې ویقدرې دنل د موزګو په باره باندې نخړې او خبرې کوا امام بوخاری رحمه الله او امام ابو حریفه مبارک راضی چې کم طرف ته داغې د استاد کورونو آ طرف ته بيخپې نه کولې البته سپشتラルې آ طرف ته به توکانی نو توکلې چې زما د ادا س ګنا واغی دا ادب غاڼه چې زما او استاد اسنه چې ته الله په خپنی زهن خپل ذهن کې مې نقصان واقع نه شي انذبهه بس الله دې مون د امام بخاری حالات وګورا هغه به یو شواروس کې یو بادام خور یو شواروس کې نو امام بوخاری هغه ز شکل دعا, دعا کې خپل پلاران رستو یادوم او استادان مخ یادوم دغه هغه مال علم توحید قران تربیته د دیوان د دی اسلام هغه کړې پکار زادي چې موږ د خپل استاد چې کم طالب علم کم انسان د استاد سره من ساتي د استاد خدمت کوي د استاد سره شوق ساتی چر به هغه شاگرد ناکام نشي اولادې مبارکې د والدینو مبارکې موږ ګور چې کله وحی رازی جبریل وحی روڑی نجم کے منتر طریقہ ہے فَأَوْحَا فا إِلَىٰ عَوْدِهِ مَا أَوْحَا سورتِ عَلَقِ رَازِ اِقْرَابِ اسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق جبریل علیہ صلات و سلام را روان د برنا پا کنارود آسمان کیو را کچھ شو س دنا ف دله فتحله او دا سرے پون کے دلتا مقصد نز د والو راکو شو د کے نارو داسماننا جبیل اوړغی د بیا د اسلام سره نزد شو حی د بخاری کے رای او د حی د پلووم ب صفو کے رای امام بخاری د کرکر ریں چکل جبریل را غی نبی علیہ السلام و سره سرا راجو خلما اقرا اولولا داسی زغت مالر قابق کانا قوسینی او ادنا شن ازدیکت جبریل نبی علیہ السلام تا پر در پاندازی ددو او طرفونو دلیندی داسی را روانو اید آراب و چکل آغی سلح نو چکلا به د ولندي کې خو دي وې زمونږه سول نو جبريل را روان دی د برنا اغار هرا کې نبي عليه السلام نهسته جبريل را گئے د هزار سره نږدې شه اقرا نږدې شه قاب قا او ادنا بلکې دغن نږدې شه جوخ نبي عليه السلام او مال جبريل دا زور را کا ماوي چ چجی چ جماعت زما چجی چ جي ما ته کړي ما ته وي اقرا ما بقاري زحو قادني مز صلو لما ما خصلستني بياوي اقرا ما وي ما انا بقاري زور را کا مالا ما ته بياوي اقرا ما وي ما انا بقاري ماره زور راک محدثین د حدیث لاندې ذکر کړي چې د شاګرد او د استاد په منس کې بداسمنو محبتی چې کله د شاگرد او د استاز په منس کې نو علم زره حاصله کی علم په د منوي امام بخاری د استاداو ستا سیمینو د بجلی کرنټو زکاغت اداسه احاديث او فسرالو کې بغداري د باغنده دا کونا په بغداد کې سل روزو کې یو یو کلچه خوراک او سل روزو کې هغه د اصل کلچه خورل سل کې کوړي کله استاد به علم حاصل کا نو صباح خو مزي خوراکونه دي ارسړي دي کلچه کې کوړي سو یو روټه دا وه وخ بل وخت نه پریري ها هم سر روټه نه شو وړه باځه خلک سړي روټي خوري کنه هغه په هغه کې ما خام ته خوري خلک وای نه بیا دا دا نو دا نخر امام بخاري د سلو رز وخوراك هغه کي علم پسه یو کوړ بیا خراس کيار نعمت ناشکرۍ مکاوا چالا رز کي خوراك گرمه تاودا سبزي ارس وخورا سلو نوغه به چکره د استاد نه لیکلو کړه نو چیکره بیاغه مسوده صفه کړه د ریا بغاړه تبلال نو دا سړو غلغونه به ذوبو کايته و او بلاتلی یا ککوله خبډیر کلکو پاغبو کې بیواچاو نو چې دا خپل لیکل صفاقول نو آ ککوله بوبوکی نرم شوه نو داغه ابو سربه آغه ککوله دا سرواغه سره پکړې همو او ککوله همو اسه به وګوټو او پاغه به واختیراو او یا بادام بخور ها بادام بادامو کنو داست زمانی بادامو نو پاگشیزونو کې باغ که کې که اللہ تیر خیر ما چولیو بارحال نو دمور پلار دیلوی داستان دیلوی ها خویوازی والدین جسمانی نو روحانی هم چستانا د چا تربیت کی گی تالا قرآن ملاوی گی علم ملاوی گی داگه اس پاکوالی بنن که گینه نقصان راجی بیا او بیر پلار چا بلاللی دی ن احسانانه اماما یيبلو غ نه د کلکې بردو همما او کلا همما فلاتهقلله اوفین کلې مدو او بم نه غته چاغې ت درد میلاون شي غې خ ګار ستا دداخللی نه میلاوشي ن خو منږ دا کوشش کو چې زما نه ب دابلصوروره زخم کېږي سره بتنېږي۔ کله یو خبره کله بلله خبره کله بلله غکې خبره چول چواو کې ز تنکم دمن کار د مسلمانانو ن دا دو جنګول کار داري او واللا ته نه هر همما او مټه د دوواو ل را الله رټه هم وقلله همما کون کریمه اووا د دواړوتهوي نه دی زتمنې چې زما استستا زماه خفنی شي ما ته بدوایونه کی ما ته خیریونه کی په ذهن می بوجره نشي وافل لو ما جنا زازک نن د علم نه خلف بدله شوي لولو ډوګلياني د دنیا سلی کی د قران په یو ټکی شکم نه او علما ورسري درسونه با کوي مخلوقي جماعتونو کې اي الفاظ قران مزه نه کی معنی خلونه خبره دا زکه چا دا غي د مشران او دا, دا غي پرزهنونو کی زړونو کې د قران د علماو شوق ختم شوه شوق نه د نو ازما د استادانو اکثر غصب زما په خدمت داغي کې لګیا عمر اکثر بزما خدمتول لري ماته بعض مرګورو زما پلان لچا سوال جواب ورکړي چې یره ستاسو خو علم نه کېټور او استاد له خدمتونه کله پټي سمبالي کله یو خوازي کله سبزی ورې کله سکه نو ما بلاړی ځواب ورکړو وای ما خپل زوی د الله درزاد او پاره ورکړې او پوستازاد او په خدمت کې د الله رضاده یا علم کولی یا خدمت کولی دغه د کتاب ریال زېوال زوي وي په خدمت سملاويږي الله میلاوي وي چې الله میلاوي شي دغه ام ډيرا اګه چا به مهنت کا او خدمت به نه کا اوندا هغه انجام د چرګانو په فارموونکو بولصفا کوي په شې ا موږ ته چې خپل استادانو دوه اگا نه وي موږ دغه قابلیت ته به نه رسیدو موږ نن یو لاس کې بخاري را کړی او حدیث او بل لاس کې را کړی نو استاد دعا په بچو کې اثر راځي دا په خوراک کې اثر راځي چې موږ باندې الله د فقره ژوندګی راوستنه ده د سوره منګایانی لې لې ملازمان په له ګلو تنګه غانی چغوباس بیگاله سار چغې دی یا دل قرانجو کولی قرانجو دا بس کیږي او دا د کاکا مزه او دا, دا مته چاوي مزه الله فضل له الحمدلله پروازمانشت هغه رپ چکم سزونه مخې راکول دغې نه خړه کې چغه صداوب ک چېږي مې ول الله نادازې کیږه دا نور سن خو دو قران او دو قران والو سره زمونږه مينو زه استادانو سره مين ساته قران والو سره مين ساته بدواید ته ونه کی خدای کا وعده په یوزل بتبو برباد شي جوړي بمکه تبور پسې امام بخاری حالات وګړه شه داغه مبارک علما سړي کی وقل له ما قولن کریمه دنیا لولو ډیګریان یې سړي کی او دو قران یو معمولو ډیګری مو ستنه دغه د استاد د دنیا قدر کوي ما یو شاګردو هغه یې زمامور احمد یې استاد پلار نیولې نو چا څه کلټیوشن لزم د تقریبا دې کارو لاس وکالو خبره نو مال الوه په خکه کې یو چې چې د دې بچی د یوه غټه استاد 1000 روپۍ ماهانه مور کړي د یو مضمون ته لپاره او چې اولو مور کې ځز ځان سره یو سچو استاد دي خوشاله چې کار ته خکې وای ما ته یو له چې امی چې هغه له همایې وینځلې لیګه او پیسې مور کې ډبل دا د قران زما استاد سده نو تاخو چې ته دې دا نه ویږي یو پیسې مول ورکا چې چو نو ورکا و یغاسیم یا سنغوالي یغ دراسیم سبق خې هغه سبق سم خیدته هغه پروا نه شته آدابول خیدله بیا نه خې امه چه اغلا پیسه مورکه و اغلا خوراکم مورکه او اماوی چه نه د پس با روزانه نه اپتا پس بدلا چه روطه می او اغلا کدنه او روکه خوابتا پس بخوا مخوا دید پلوستان دا ما تاوی مینه بچه ما پدیشونو مادت کوا او یو میتو خیارونی دی چه تا دا خبر اوکلا دا خبره مستا کافی دا بس دا دیره دا اما د بچه نه ما پچه و مادت کوا خوا آنه زګه دا غن لوي خلک جوړ شي چې هغه ډوره قدر کوي اته دین دی اوستا زممله جماعت کې قران شته جماعت کې سپارښتنه شته جماعت کې استاد شته ابات ټکه خي ها زمغه یو کس وو سمحل دي که لاس نیولې وای او استاد دې دغه سبق خي مه تا زمانه بوتو د چې ما سره وو نو تا بوته ولې زما نه پیر وې چې کله زه په سبق نوې خیر دی مې خیر خیر سبق وې نه وی وې ولې را وسته دا وې مزه کله را وسته دا چې التخو بي شار شو شا. او سبق ته ټکه نه خو دا وې زالرم چې استاد تعالی ما را وسته دا لغ له وسنه ورزی وې ما ته دا څه کتل او استاد چې سبق خو دا نکی کی چې د مورې کا د پلاره پیسنې د سبق دا الگ په سباق کې ایسنه تا چې دا د پیسو ته پوس کړي د چته مور کا ساده دی ګلیدا په سبا څنګه د سبق پیدا شه دی ایما چې بچی دا زہ دا څو استاد د بوزما چې نه کا سغوالي نه پیسو واري په سبا کې خلاص یزا په مخه ده خمه زمو خدای کار دی نه د امام بخاری غونډه حالات ځان کې سره پیدا کی چاغید استادانو 1900 سو مینوا صوره الفتو صوره شوق یو حدیث کے راځي یو سره نبی عليه السلام دغه و من حق الناس به حسن صحابتي اېدا الله پیغمبره زړه چا سدا ډېر لائق دخل کو نه بمل ګټیا کې شوق دے د چا سدا مل ګټیا حکم نبی عليه السلام یې مور دښته و یا و وی امو کا د خپل مور سدا و بیا چا سره ومو بیا سره و امو کا دری زلی او تمور یاد کړی د مور سره سانو کا مور سره سانو کا مور سره سانو کا بیا وی سمم من بیا چا سره و ابو کا بیا د خپل پلار سره سان کوه دریګنا حق د مور سوا دی په پلار باندې داورئ لار خون افسی پس بچے پیدایش بیا بیغم ای مور اتناح لسمیاش تی کال دو پا گیڑا گردائی دویم په پیدایش کے تکلیف برداشت کئی دریم دو دو نمکالا پلاسو کی آسو جا تکلیف برداش کئی کدا بچے په دی مور بانی بول کئی کلٹائی کئی کب اخپل تکلیفی خوچ بچے تکلیف دوانی آواز اکی نو مولا بیا خوب نو ورزی دا دری حق د مورځه ک سرواده چا غدری تکلیفونه برداشت کئ او زمونږنن دی زمانه کې ها چې کله مور د غوسه شو نو کالې را وای په مور باندې چک کی او ته کنزوري کی ودستاده اسه منډه کې با وې مور غصب بندش راوته ده ننا د مور د لوی حق دی خا اسه ولورځه پهلا سو ولزور کوا په سو ولزور ام دواو کا امیفلانانی د د مور پلان او کار کې مشه کوه مور چرری کو بچت دیرم خراب شي پلار به کله کله دغه کوې مور چی د بچ د پااره به دوعا نهواړی او د مور دعا حدیث کې راځې الجنتو نه تو تک د قدمل اومهاد د مور د خپو د لاندې جنت دی و د پلار نه دی و د پلا د لاندم دی د خو د لاندې نمو رزق یاد کړه اچا دیره حق دار از از د دریو سيزونو نه پتو حکم هغه مخه کړه یو حدیث کړه جن بيلي صلاو داواتن مستجابات لا شک فيهن دری قسم دعا غاندي چې دا غي په قبوليت کې شک مکوا هغه دین زر قبليږي یو داوات الوالد علی ولدی دعا و خیر دا و پخ پل و دا پلار او خیر دې د پلا لپاره په خپل بچی باندې او دا پلا یاد کوموري ولا یاد نه کړه مور خوبت دی او لاس را ده مور خدادا خپل رزق یاد کا چې چا به چې د پلا دعا قبل یو کونه نو مور هغه ټول اتفاق دې چې د مور خیر او دعا خامخا قبلېږي د پلا زکایاب که او دویم دعاد دو مسافر او دویم دریم دعاد دو مظلوم حدیث کې راځي اتقی دعوت المظلوم ځان بچا د خیرود مظلوم نه ځان بچا د خیرود مظلوم نه ذات خیرود مظلوم نه او بیاغه مظلوم چې په سفر براغله علم نم براغله قران تم ناشته د دین پکاره کې مشغوله ده اس <سؤال> سند چې تاغه تلاش وکړنيږي موږ شیخو القران مولانا محمد طاهر رحم الله الله دې پر زهار رحمت النوری ډیر مهنته دې دین لپاره کړیو او په دې کلی خېر مهنت کریو الله دې قبر منور کی موږ باکه څنګه یې کوې هغه شخصیت چراغ دخلې نه د توحید او د سنت آواز جت ا شخصیت چې داغه دخله نه د قران چې خلکو تل ورغلی وي نن کومه د قران یاتون او په توحید په یوgo خداغه بیان دواجن نه کنا چې په دی کلیګي او په دې عالم کې کمکار هغه کړو هغه به عزت د طالب د خیرونو سخی یریګ حالانکه خلوی استوا خلوی استوا ود چونی نو د طالب د خیرونو سخی یریګ بار بار بی علماء او تاوی گوره یا ساته یدی خلقونا ازاروان لی حق پرس علماء او طالبان د علم چنون یو ظلم پچونی باندې یاو طالب ظلم کریو کتابو نی پیر اولیو شاب ادا بولی آگا چن اولی دا پلا رکی ویتا بچه د کم جو ماتیو دا فلانی نمیتی ذکره چه در شورو شو د فلانی جو مات چن او دا پاسیگی پاسی دا ها وی تره کم جماعت ایو پلانی دو جماعت امیر کم یاو ده پلانی وی تابانی کتابونا چار روڑیو بچه وی امیر سیب امیر سیب پاس ایک حطاب پتی کتابونا ولی روڑیو امیر سیب سکو ریو وی جی وی نا دستا خزارا لوخی دلوین زی وزی پدل کتابونه کتابونا پیوڑی تبسکے او بیادی اولا او جی سپیڑے امڈا کڑے دا کدانو لے سپیڑا ہوئے خواہ اہا ویرا شاہ چرییا ہو دیئے ملے سپیڑا ہوئے کا پیزار دیکھے او درے گا زکا پھو جماعت کے امام ابو حنیفره راہی مولا په نزبانی حدود نشی جاری کے دے چالبا حد سزا نشو اولے جماعت کے دالا پھو کور کے پیزار دیکھا پیزار دیکھا او آغا سے بچیا سپیل آوار کا سنگ چاہمیر سیتر کرے بیاغر اولیشو کتاب بولا دا ہو امرز جلال ہو چاہ بادشاہ را گلے و توافے کا یو زمیدار لے سور کرے و سپیل آوار کرے و حضرت امرز جلال ہو روخ اختا آغز مدار را گلے وی حضرت ہمالا بادشاہ سپیل را کرے فلانی آغے روخ اختا چاہ تواب پورا شر اگه ته ولیدا شکار کرے وجید زما بیزتی کرے دا وے راستا خور وی بیزتی سہ وجه زما نه مخه مکه ته یا مکه یا روسو کور دکنه طواف کیا مکه یا روسو خلقو ته یو مردا ځاخه خدودوم بادشاہ ده اسنه کده نه سزا ورکته حب دین نه یا سنجه دا مرتد نشي وینا اوس بتا سو ګوره جلادان نو سره ولا لوداغه ما ته خلق مو خپل ګاډمو ویلاز کتا کاغتی وی بادشاہ تاوزی مزارتی ویلازی دا سپیڑا ورکا چا سنگ دو درک کرے ابی ایسا شیخ تاغت تریقی معلومی بي. نن ظالمانو گورا مظلومو گورا ظلم کئی ڈاکم کوي شکم کوي کی, لا رو کم ناستی پیسیم دنوالی مل رم کی گاریم دنو اوز چې لا لا لار ستا باشو د د جمعه خو زمانو شاګرد دا ما بس سکارو چو چابو تو. راپورٹ. راپورٹ رو بیشی؟ اللہ پا حال و دې دا غاړې چابوت چې غواهن او راپور راپور ټوکا بس وبشي الله دې زمو په حال راهمږي ګرځم دا خو یو دو مرد رضى الله انهو زمانه وا چې دافاترو کې و قاضيان دغه څنګه استو دغه څنګه بناسته دفتر خالي قاضي په پخپل دفتر کې په پهله څوکای باندې نه تاسو بلکاس سره نو زکه مسلې نیوي جنگونو نو نو مساله چاوله نن که چرودلارشه نن مسلې وګوره ججا نو سره ځای یو یو کیس په میاشتو په میاشتو په قانون باندې اغه نه ختميږي تاریخ بدل کاو تاریخ بدل کاو تاریخ بدل کا مسل دی دی دی جگل دی فساد دی یو په یو روان خطه بل بل په زم قرآن خطه بل د یتیمانو د کوندو د بیواو په زم قرآن خط دی سوک ضرر سوک د کوندې سوک د هباران ارچ خپل نقصان جو او د تا تاثیر نو ټکی دیزونه قانون نشته سي د قانون چه کم ده او د پیغمبره عزت مرجه نو لسکا د سرپاسه حکومت کړو ا سم سره راغلو اې کې بیا ځانم حضرت عمر رضی الله عنه سره یو چې یو زل روان دی خلافتو د شپې شپنی مینه اخوا ده حضرت عمر رضی الله عنه تورو سره راځو د مدینه بهار وطن یې گښکې وای ک یو زناور د لوګین امرشد د تجلیل سند غالي سره ام عمد عمر نبه تطوس کیږي نن زمون حاکی ما نګورکنه ها نن زم ما مزه کوي خبه غم ما او تاسو ښککې چې غې دی وایې نو هسپتالونو کې دلته کې وایې زم ما لا موږ سکو لووازاله وانګار غریب وروته ګوره تیلو نو تو ګوره منګه یې دا فکر ستاسو ما متاثره اغه عمر رضی الله تعالی عنہ لړنیو او واځو وره دا هغه واسطه یې د تو مر زان له आवाज ته تنها نګارو نسولي وا تورو ورسلو وا د شپه تبه از چه د شپې आवाज ډیر تیزي اچته نه یو بوډا ده آیاو خیمه غوندې جوړه کړله دنه دای خیمه نه आवाज راځي بوډا ته حضرت عمر وسه چلله نا کور کورواله دی کڅوګری یو یاو جداز ما کور دی او موږ په سفر روان یو دیده کې زماده کورواله ماشوم پیدا کیږي نو یو کی ميو په سفر ميو مسافر ميو تکلیف درهاته وای ښا وځلو کې وځلو کې را کار خراب دي وځاسولې بدلانه کې دا, چیز دا پا و ښا چې ستاسو د په لغون دي بندو بسو کما او خو نه آشناو دای نبي جاندا حضرت عمر دي وځي یو زه یو اوس نړۍ کې د دې چې یو سازمان سره لې ووې دا د بابا خیال دا چې اسمد لوګي نن مړيګو او دا په کده سړلېم په دې چې درشته و کو دروغه زه نو بوزانو حزادو مرضی الله انو داسمه راتلې شو خو په سړلې او ورسېګو ما چې زره بندباز ده نو کوم په سړلې را سور شو راګېش په نیمه خوا شو وې دا حزه په اسنه د شپې وي ته خوبونه کې او ستاپه کاون ری باندې زونه موجاتې کی یانې نه اړه دا تکلیف لري اوردا پاسهګه دچکه اړیږي غولي ما چې سپورې علما ذکر کوي تا سلت حزت اوماده نه تر ما چې سپورې سامان ځان سره واغس پورا او خځه ځان سره کینو لږه صلیبان اورا روان شو دا بادشاہو واسه بادشاہ نه خوان کیغه چرغه خزې کوزکړه وای ته د نخې مې له ورشه ستا په گاوندې تاو کا ذاته ار څخه دې خو نه تکلیف دی غېدا او بار حضرت عمر رضی الله انغره جوړ کا انغره او چاونه کی بو وا چوني کې چاول سر پخېږي په کلم نغوري او چې اول نو په کړی بم جوړه کټوي بم کې وروټي بم پکې ورو ما غلوه مسلې بیا نو چاو وږي په وا چولې هغه په خورې ور نه بلې ده شپنی مینه خوښي وای هغه یخنی وای وداره په سیرت کې علماو لیکلي دي چې دا پوکي ورکا واه ورلا او د حضرت عمر د جلو گیره کې بازارو کې دا تا وراته ور نه بلې ده اپوکی با داگه گیره کی اغلوگه تاو راتا بعدها لور بل شر چاول تیار شوی پدی کې دا خلیفہ کوروالاوازو کو دو مرد نو بی بی ویا خلیفہ سا دا گواندی بچه پیدا شد مادا ماشوم ما شم پیدا شد چکل دا خلیفہ آوازو کو بابا پزر یارشو چوو دا خلیفہ ده او داستان خو خل کو ته معلوم جو عمر او ماده داسه کارونه کوي او پیجانی نه لکه نو سبا خو پیجانی زکه چنه ټونه دي سک سو پیجانی بادشاه وزینم پیجانی ا واکه خدا مسلی نه وي او و دې ربان سره اوس کم ظلم کې مادهش په او کړه او خزرم ځان سره واست دومت تکلیف مي ورکا دې برا سره گئے خليفه چي وري دو وای بابا يره گما اس زمانه با زمان رب تا پوست که دیر دیو تای دی زمان موری ما دفما لازم دی اغیر پزان لازم کده و او چه چاولی تیار شوی حویداری کوروالا ورکا او داستا شوی ارس برا برکل او تاوی سار چې نروخی جی سار به زما دفتر تراشه تا تالا ستا کوروالا و چه دا که مشوم پیدا شو دیش پکې د دیدری والا با تالا وزیفا ملاوی گده بیتن صربدازه او بیا داړه لار روان جو خزا او خاون پیاده دا روان دي کارې سو تن حوله چاور کوله نمی کاو غرازه بولو نن کو عمر نشتا د کارنوي موجود یو یاوزل حضرت عمر رضی الله عنه انواع خزه په حق لا علواء ملاو شو له شمخت اکی خودیش او د خلیفہ حضرت عمر رضی الله نور تو دې الواد کم زینوا تابه کا لا ما هو ولدا الوانو وروڑی ها چې کملو موږ ته د بیت المال نه مقرر نو دا غي نمایو یو موټه سیوا کاو نو چې دې نه د تیریشی نو نن سیوا شیو نو ماته شيره الوا پخکلا وایخه د بیت المال مال دا سیوا شیو یا وې سوره یو موټه لال او د بیت المال خزانه والته وی چه ما تا کمولو ملاوی گی یو مو تا کم کئی یو مو تا سوا راجز منگه کور یو مو تا سوا ممتا ملاوی گی یو مو کم کئی او مرده اسو مرده رضی اللہ تعالی نو نن منخ پلالال نننم دو امرگ دو نن منخ جمعتون نمجده امرگ دو کانامی دو امروه کانامی ابو ابوبکر وعی ادا ابوبکر کانامی و گورا الله دې موږ کې هغه څه اخلاص هغه سیمینا هغه سی خوینا هغه دېنداري پیدا کی کم چي دا هغه سره اګه دې صاحبونو کانه می وګوره د جهاد په میدان کې کله به ضرورت راغې مال دولت ته پیسو ته او ځل نبی عليه السلام ماله په ضرورت ته کم خا خرچي ضرورت کله دې نه پاره حزت عمر لال نواغا ارشه کور کن دریسه که دویسه کور پریخو دی ایوی سه دا پیغمبر مخیطا روڑا ابوبکر اری اوشه دریسه دوی دویسه حضرتا روڑی ایوی سه کور پریخو دا ارسه آبیق پل پل مناسبت اغسیس پریخو دا بیا بیعت تفوز حضرت گئی ابوبکر تاسه کور پریخو دا یاوی سه می پریخی دا دو می روڑی دی امرت تا۔ ویا حضرت دوی سیمه پریه دی سمی سیمه د وړی دی وازادت عمره او هو پاینده کداشه موقع جوړا شو زبر د ابوبکر نامخیزم د دین پکاله موږ د یو بل نارسته کیګو موږ ته یو بل نارسته کیګو او کو نو ښکارا په میدان پریا کارای باندې ما تورو پیسې ورکوړې ما تورا کارو کو ما نا نا نا دا هوته د خلکو د پاره او کیا زاد الله د پاره خودی نه آغ چ بیا بل مو قژول شان بيدې سلام اعلان وکړه ابو بکر ټول چ کور سموندل ناغې راوړل حضرت عمر یوی سکور پر خدا او دوی سې راوړل بیا حضرت تاسو کې ابو بکر سره کور پر خدا وایې دا الله پیغمبر عز الله او دا پیغمبر نو می کور پر خيري بس دا الله او دا پیغمبر نو مقلا چې دا پروګرام نو کوم نو څوک کوي عمر دوی وستا وایي حضرت یوی سم کور پر دغه دو میره ورې بیان ابو بکر مخک لارې بده مقبره السابقون السابقون الاولون اغه سبقت دیوبل نه کړو بل صحابي ابو طلحه چې کله دا یا تره لن تنال البره حتا تنفقو مما تحبون لن تنال البره حتا تنفقو مما تحبون شر جنتا نشرسے چې سو پوری تا هغه به تر مال نه لا پدینې لګولې جنتا ګړانا ابو طلحه دا توا ورېدو اغه لا ډېر مال ورخلو ډېر مالونه باغونه دولتونه لا ور کړو اغه راغه نبی عليه السلام ته ایضا پیغمبره آیت تا بیان وکوي وې زماره چکم قیمتي باغ دے بیر روحا مجد مسجد نبویتا چکم مخامخ باغ دے پای کې خوګیوبوې د قجورو خېسته قجوري وي د قیمتي باغو نبی عليه السلام په چکله مسجد نبوی کې مونږو کو وته ده نو صداګه باغ د بیروحات بلال پای کې به خوګیوبوس کله او قجوري به وخړې نبی علیہ سلام ته اے دا اللہ پیغمبرہ دا باغ ما خیرہ تک دا اللہ دا پارا چہ تپ سکے تالما درکا چہ پا کم مت کے لگے په کم زے خرچ سکے ستاکو خدا دایسے پا سوکو کی قدیر مال دار چیزا منگ دا حکم رانانو کو سورا مال دار بار ملکونو کې پیر بونو ڈالر پرتی دی آغا رو لیو پا دی آوامو پا خزانو کی کی دی ڈالر خپلا کتا کی اگر نورم مشه بارو بازمن حاکمانو کوله دا سہ حالت دي زمند ملک او موږ د ملک خیر خوایو به شوټونو دا شي بیا ګوره یو په یو پسې او بل په بل پسې لا کیه دا نه وی چا خپل خزانه خورا ولته کې ملک کېده په خپل او عوام دا یو صحابه کرام ده بي عليه و سلام ابو طلحه اے ابو طلحه ز په مال سکوما کته خیرات کو نو دا خپل اقارب کو لغوا دا فقیر غریبانانو نو باندې لغوا ابو طلح ابو نن په تربور باندې سوک مال نه لګی نن پپوله باندې تربور جنگ نه ما مولی پولا یو وی زما یو والا بل وی زما یو جنگ دی کینره په ما مولی پولا جنگ دی مرګونه پکې په لاور یو ګوراه یارو کې د دې واقعا سو څو کسان به کې ملو شو پولا و اذا پخپل او اقارب به باندې تقسیم کا ابو طلحه خپل ټول حقوق او د تر زامن هغه قیمتي باغ ټوټه ټوټه کړ تر له ورکرا د تر زامن له هغه سره ورک دا تاسو خېلاتی شوی ماته زمو پیغمبر ویلي اغه بیا تر بولوال ته نو کتی اغه د الله او د پیغمبر لکه خدای غی دشتدارم وا هکای کی دیندارم وا هکای کی خددارم وا هغه کی اخلاصمو هغه کی مینم وا الله زمن پره پرمباله رحمو کی دین چرته ده ادا نو ګور د مور پلار حقونا د استاد حقونا د دا رشتہدارانو حقونا یو صحابي ده عبد الله بن مسعود د ربیعه السلام نه توپوس کې حضرت ایل عمل احب الله ایدا الله پیغمبر را کم یو عمل ډیر بهتر دی الله تا کم یو عمل وکما نبی علی صلاتو و سلام و و و او الصلات علی وقتیا مسکول پخپل خپل وخت کې په خپل وخت کې مسکول دا په تا دا بهتر عمل لې ان الصلات علی المؤمنین کتاب موقوتا بشک منظم قرر شوي په خپل ټیم هو یو زموږه سٹاټی می د غړی اخو زما استاد ته مقرر ده چې دا د قانون و والا داخله کراشي پاغتې باندې ودریګو نو که پنځه منټه درې منټه مخکشي رستو شي نو دا ګناه نه ده وای زما خو یو منټه مخکې رستو شي نو وابرادر دبای الله استاد که چې څکه کوټو خو شابه لاسبیني عدالت ودرېږي پنځه منټه ټولو فتوو لیکلې چټیم پرشی پنځه منټه باندې استاد مختديان سبونه او استاد س پنځم منټه په انتظار کې چې او موجودی موجود وي پنځم شو د ټیم نه سرو شو بیا بازار مقتضیان غم کوي شربدا به هیڅ کومه کی مسکولې شي دا نه جلاتیم پروشوونه سکند پاتو دیکا ورکا ما کوي اله شابه و درګه اله کومه مسقضا کیږي که خو ناز ما استاد ټیم نه وروړه یو د الله ټیم ده چې شلم منټه د پاسا دولس بجه د ماسپخیم وخت داخل شو دا تر پاکم پنزو پور ماسپخیم ټیم دی په دې کې چې ترپاکم ټیم کې موسکا استاد ماسپخیم موسکیږي خو بهتړ ټیم په ماسپخیم کې پورږي اګذرې بجې دي په حکم دغه 2:00 بجې دي بهتړ ټیم نن سبا 3:00 بجې دي ها نن سبا هوت دی وین پنځمهټه سیواکا داندرو باندېګ دي اده شاهه په بلي مام ساتو کته نه کې او پو جمعی کے پا یو دا زمونګه حالت او پهو جمی کې په یو بچو مسکول داسپخیم بهتر دي پاوکه مې یو بهتر دی ځکه چې په جمی کې خطرای د قزا کې دو نو خلق زر ځان او په مسپخیم کې راغلت وی خلق آرام کوي خلق ستړي روټي خوړي قيلولک خير ده دولس به یو روټي خوړه دا دولس نی بجې روټي خوړه یو بجې روټي خوړه د آرامو کې بیا خیر ده خفاریخ فارغ بجی منزو کا مونځوکا بجی منزو کا دا په کاچ مونږ دی مونږ یو نیما پاو کم دوا دوا ما یو ځل دوه خو رسولو مصیبت دا عوام مداري چې بیا د یو حال کې نه پریږي اده کې یوي نما کې شو کنه بس مونږ قضا دی بیا پوری کې دا واوري پوری کې چې سور مونږه وخت کېږي ثواب یې واک ثواب یې وا ده زکه جمع دیږي خلق સેવા کېږي او پجمی کی چې څوره موس په اول کې کې نو ثواب زیات دی ان الصلاه على المؤمنین دا اوس وګورو اوس موږ کومه ډایرک خدای سو کسه به کنه ها زه خو په دې موږ کوم خنا منغو چې اډا خلک ګاډي ودرې په سفر با رواني پینځه کسان سره کسه ته شو کو د سونه کې منغو چې داغه نموز قضا نشي موږ چې خلاص اب تک دا چې دا مرشي لو زممو م ثواب وشي چې موږ په سیمونځ کې او دا غنه به جمعه فوت نشي نه یا ان الصلاه نو صلاه مسکول په خپل وخت کې بیا ته کوي کمی یو عمل بل بهتر ده نبي عليه السلام بر الوالدین مور او پلاسر احسان کوه مور او پلاسر خسلو کوه لو چې څنګه دې جسباني مور او پلاسر سلوکه نو روحانی مورو پلارم غسل وکي استاد دي عالم دي امام دي د ديندار دي هغه سره م غسل وکوا نن 70000 موليان د غلامانو په شانګرو د زما غلام دی سم بسنګ چې غلام د امام دا مالک ما تحت کلا نو بس مولام د عوامو هغه ما تحت دي کیناکینا پاسه پاسه زاو زا نه نه دمو په خپل زار غلامان کړي د دې علماء دلوی مقام دی زم مشرې علماء ته تقریر غلو علمای جماعت لري وي یا معاشر العلماء کنتم نجوم السماء وتدا بكم اي علماء او ټولګيا تاسو د اسمان ستوري وي پتاسو خلق الان مندل فظنتم يا فسرتم هيرا فسرتم ظلمات ستريو ګرځي نن پخپله مونږ ځان زل کړي داغه زکات تم ځان محتاج کړي داغه اعلی تم ځان محتاج کړي داغه چهو روټي او کپلو پیژا تم ځان محتاج کړي نو زکه مون غلامان یو کمن پخپله سلګ ډیر मेहनत کاو او داغنم په دې طریقه خلاص وینځل ول به مونږ غلامی داږي کولا اناراکا اناراکا اجزه مغریبی ما ملنګی ما فقيري ما بشي میدا سي نو خود به دغې خوچه سره عربیا کوي شاهزادې احا, نبی او نبي وګړو غلامي خښېره نبي عليه السلام پاره په عربیان غلامان خلکو غړن چې نبي عليه السلام راغ عربی اوت کړل او غلامان نه یو موږ دغه غلامان خدا الله غلامان د مخلوق غلامان یو او عربو ته به خلکو ډېر بدسر کتل نن عرب وګړه دنیا په مخزه زمکه لوی خلک هغه کم دي هغه د مکی او د مدینی او نبي دې سلام وی عربو ته وبد نه عربو د بدو نو ګوره بدی باندي الله خفکیږي پکار دادي چې د دا مورو پلار صدا د علماء سره او بل ته پوسته شوی لري بیا عمل جهاد کول د الله په دین کې الله دې موږ له په د عمل کولو توفیق را کړي د مشران او سره د علماء سره د مورو پلار سره د غریبانو سره د مظلومانو سره احسان کول د غینې ازار نه رسیدل د غینې دعا نه رسیدل سبب د کامیابی ګرځي واخر او دمان الحمدلله